قات احادیث را مکل و توزیح المشکل او د مشکل احادیث و وضاحت او کو و غیر المرتب یا ترتیب ور کو غیر مرتب احادیث او تا و فحر, و فحر غیر المفحر د دا کتابونو فحرس نشتا ناغې ته فهرس ولیکو اده ډېر ګرانکاری د دې مخکې علماو او بازي کارونو ته پاتې دي مسند احمد تاسو لپاره سوراشي چې مسند سره وایي لدې فهرست مصنف رحمت الله عليه پریخو سوسو ښاळा غوړه نشو اوس پاجو علماو غریبانه قلم و دارو چتکڑے ځکه شکر باسی که دادان نه وی جبې مشکات کتاب باب ده فهرست دی نه وی تا کم چې کې مسله لټول دا غوی دلتایا نولای درکړي دا, نو دا خلکو پدیارسه کې برخه ده کورلا باز حدیث داسې سوالات او د زکات او دروجی او د ټول د الله د حبیب نه خلکو اختلاط سره ورېدلې پدی څمره خوارې شي د موزه حدیث د موزه غیر سره را جمع کول او غیلہ ترتیب ور کول ج فصلی اول له فصې ثاني دي اګه د اغه فهرج جوړول چې باید تشههد مسائل د درود مسائل د سلام مسائل نو کدا نوي نو مسائل چې لټوله کمزې کېبدې نټوله مم ما یسهلوا علی طلبتل حدیث و یا چې آسان وی تلبتو الحدیث لره استفاده د دینه به آی ساره طریق په آسانه طریقہ او قل وقتن په لږ وخت کې ولی یحذر من اخراجی کتابهودی ریګیده دراستو در بار کول د کتاب نه قبل تهذیبی رومبه خدای غي صفای مفایو کا او د هغه چان وینو کا حلټونو کا وتحريره يوداغيد لكل ودزبطنا وليكن تصنيف فيما يعم نفوه بددا تصنيف دي فق شي شي نفع عامي وتقصر فائدته هوداغي فائدة سوي ديروي هذاذا وقد صنف العلماء وتصنيف كعلماء والحديث على اشكال و مختلفو شکلونو سره فامینا شاري انواع التصنيف د مشهورو قسمونو د تصنيف نه احاديث کې مایه لی هغه چې د حکم لاند دی, دی. ال جوامع جمع د جامع دا او جامع کلو کتاب هر کتاب ته وای یجمع فيه مؤلفه چرا جمع کوي په دې کې دا مصنف او مؤلف د جمیع الابواب ټول ابواب مین العقائد قائد پکښتا عبادت شتا معاملات شتا سیر پکښتا سیر او سیرت مناقب پکښتا رقاق د زو دمرمیدو خبر او الفتن اې کې د فتنو ذکر دے، و اخبار یوم القیامه احوال د ورځې د در قیامت دی الجامع الصحيح للبخاري دا ګورې جامع ګورې هر کتاب نه وایې د بخاري ال جامع الصحيح ال جامع الترمذي المساني دیم قسم ده غیتا مسانید وای ګور وایدا مسند احمد کې اجازه په جامع بخاري کې دا مسند د مسانید والمسند كل كتابن مسند هر کتاب لوي جمع فيه مرويات كل صحابي شي جمع کړ شي په دې کې مرويات دار صحابي علاه دتن هي جدا جدا هي لګدي صحابي نسب روایت راغلي هر باب کې شي دی اگر جمع دي که سوالات ته که زکات دې که حج دے، من غیر النظر الى الموضوع الذي بغیر ذ نظر کول نه موضوعغه ته یتعلق فيه الحديث چې داغه سلسله حدیث تعلق وی مثله مسند الامام احمد ابن حنبل رحمه الله پکې دیو صحابي روایت ذکر وی دنا مثال په تور ابو هرره رجل او پنځه زردي ناغه ذکر کړی خو هر باب دی بیا د بل صحابي بیا د بل صحابي نو دداسه کتابونه مساله را اسپل ډیر اغران شي چې ته د موز مساله ګورې نو دا د موږ باب نه لري کی کتابو سوالات ده دیت مسانی دوی از سنن درم کسم د سنن وحی الکتب المصنفات دا کتابونه دي چې د دې تصنیف شولې علابواب الفقه د فقې د بابونو مطابق لته کوړه چې شي د مصدر للفقها د فقہ هاود واپس کې دو او د دې استنباط او د اجتهاد زې شي فی استنباتی فی فی استنباتی استنباط الاحکام پس استنباد د احکاماتو کې فی استنباتی پس استنباد د څه کې د احکاماتو کې وتختلف عن الجوامع في انہا لا یوجدو فیها او داد دا جوامیون مختلف وی پدی چی پدی سنانو کی نشی ما یتعلق بلا قائد چی اغید اقائد و سر تا لوکیو سیر و, و سر او مناقب و سر وما الی ذالک او آغا چی بل ہی مقصورتن علی ابواب الفقه دا مقصور په پا ابواب دا فقه او پا حدیث دا احکام مِثْلَا سُنَنِ اَبِي دَاودِ سُنَنِ نَسَائِ بازی تیب سُنَنِ تِرْمِزِ سُنَنِ اِبْنِ مَاجَ آنو پی جل سُنن بائی المعاجم جمد دا معجمن معجم کل معجم کتاب هر کتاب توئی جمع فیه مؤلفوهو الحدیث جماکڑی پدی کی مصنف حدیث مرتبا علی اسماء شیوخه او دا مرتب وی دا د نمونو د مشایخ ولہ ترتیبی حروف المعجم په ترتیب د حروف معجم غالبا مثلو المعجم تبرانی الاوسط والصغیر لذا د حروف تهجی په ترتیب وی العلل كتب العلل هي الكتب المشتمله على الحديث المعلوله دا کتابونه چې مشتمل دي په حدیث المعلوله او معنی حدیث المعلول تاسو وینئ کار ما بیان علل ها او دا غید علتونه بیانم کوي وذالك مشلا العلل ابن ابي حاتم والعلل للدارقطني رحمه الله دارنګل اجزا جمد د جزء د اول جزءو کل کتاب هرغه کتاب ته وایي چې وړو کې جمع فيه مرویات راوین واحد ان جمع کړشي پدی کې مرویات دراویو میرواتل حدیث درواتل حدیث نا او جمع فيه يا جمع کړی پدی کې ما يتعلق بموضوع ان واحد نه یو موضوع سره حدیث على سبيل الاستقصاء ایپ پر طریقې ده هاتي لکه جزء در فلییدن فصالات امام بخاری رحمته دل دا کتاب ده د لیک در فلییدن چون کی قائل ل نو سمرا حدیث چې دی را جمع کړي جز رفلییدن ال اطراف دا کلو کتاب ذکر فيه مصنفوه هرغه کتاب د شي ذکر په دې کې مصنف تورافه کله حدیث یويس د هر حدیث الذي يدل على بقيته چې هغه دلالت کوي په باقی باندې ثم يذكر اسانیدا کله متن بیا ذکر کوي سندونه د هر متن د متون نه اما یا خو مکمل تریکی سره او مقید لها یا مقید په پوازی کتوب سره مثلا تحفت الاشراف بمعرفت الاطراف للمذیه دا اللہ ممزی رحم اللہ تصنیف دے تحفت الاشراف بس کو یو دا دو پاتش ولنو ها کډېري کې دربانې بها بابا ويور بيمار المستدركات لګوې جا کها جمع د مستدرک تا والمستدرک کلو کتاب هر کتابي جمع فيه مؤلفو را جمع په دې کې مصنف د دي احاديث هغه استدرکه على کتاب چد مون دی وی دا پشر د د باندې مم مفاتولا شرطه لکه امام بخاری او شرط مقرر کړي خو باجه حدیث په شرطونو پوره کی خو بخاری کې نشته نه دی وای دا ماغه دی خوده نه پاتې شي لکه مستدرک علی الصحيحین دابی عبد الله الحاکم اگر شه په باغه خبرو کې هغه کې ضعیف روایت او موضوع شته خدای د دا, دا چون شوونکي د خپل زمانې یو لوی سړی نو د شیخانو د شرط مطابقه غا حدیث را جمع کړي چې هغه په شیخانو کې نشتا پس هي هنو کې خدای د شرایط مطابق دی دیوانه د دی جهیدیږي او د شرطه مسلم علی شرطه ما علی شرط البخاری نو د مستدرکات وایي اول مستخرجات جمع د مستخرج مستخرج هغه هرغه کتاب ته خرج فيه چې تخریج کړي پدې کې مؤلف د احادیث د کتاب لغیره من المؤلفین ذا غیر ذو مصنفین و نبی اسانید لنفسه فسندونو سرا خپل ځانتا خپل سند سره ذکر کړي من غیر طریق المؤلف الاولی بغیر داغ تریکین چه کم محلی چې اول جکرده پا سره سلسل جکر کرده وربما اجتماع معاو فی شیخی هی وی کل راجم شیده داغ سلسل داغ پوستاس کی او من فوقی هی ابره لکمسلو المستخرج علی السحیحید لعبی نعیم الاسبہانیی دا په سهي هروبانه مستخرج دي دي سهي هرچه کم سند کړي دي په بل سند کوي او کله دای سره په استاد یا فوق شيخي هي کی سرازي موافقت رازي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد الی واله واصحابہ